היכה את כל בית בעשה, לא השאיר לו משתין בקיר, וגואליו ורעהו. וישמד זמרי את כל בית בעשה, כדבר אדוני אשר דיבר אל בעשה, ביד יהוא הנביא. אל כל חטות בעשה וחטות אלה בנו, אשר חטאו,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 והחצי אחרי עמרי. ויחזק העם אשר אחרי עמרי, את העם אשר אחרי תבני ונגינת, וימות תבני וימלוך עמרי. בשנת שלושים ואחת שנה, לאסה מלך יהודה, מלך עמרי על ישראל שתים עשרה שנה, בתרצה מלך שש שנים.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 ובחטאתו אשר החטיא את ישראל, להכעיס את אדוני אלוהי ישראל בהבליהם. ויתר דברי עמרי אשר עשה, וגבורתו אשר עשה, הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. וישכב עמרי עם אבותיו, ויקבר בשומרון, וימלוך אחאב בנו תחתיו.